És dijous 23 d'abril i a la sintonia de Ràdio Palafrugell us explicarem com hem viscut el Sant Jordi. Recordarem les converses amb Rosa Regàs, Miquel Martín i Lluís Molines i d'altres protagonistes que han passat per aquesta sintonia per portar-vos la diada a casa vostra. També us recordem que van tot el dia d'avui la lectura continuada de l'obra Josep Pla es pot seguir a través de les xarxes socials amb la participació de diverses personalitats polítiques de casa nostra i del nostre país i també amb la participació de tots els que hàgiu enviat vídeos a través de les xarxes socials des de dilluns. Aquesta lectura continuada la tancaran la Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura i Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya a les 8 del vespre. En la informació encara de casa nostra explicarem que la policia local de Palafrugell ens explica que de les 400 denúncies que han interposat des del 13 de març, només un 7% correspon a persones de segona residència. La informació comarcal ens portarà a explicar que en diversos punts de la comarca hi ha hagut un tall de subministrament de l'aigua potable a causa de les pluges que han caigut en les darreres hores. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous 23 d'abril conversant amb Josep Valls, l'escriptor d'Històries de Josep Pla, el sisè volum de la col·lecció El Caliu de la Memòria, de l'editorial Gavarras. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi. I com venim fent al llarg de tot el matí, doncs a continuació en aquest informatiu també dedicarem una bona part a parlar d'aquesta diada de Sant Jordi i és que, com heu pogut escoltar, hem conversat amb diversos protagonistes, escriptors que tenim a prop de casa nostra i començarem doncs, aquest repàs escoltant algunes de les paraules que ens ha deixat l'escriptora Rosa Regàs, que recordem està vivint a Llufriu des de fa ja uns quants anys i té un mas. I la Rosa Regàs doncs, ha conversat avui, en aquest matinal, amb Rafel Corbí. Us deixem en un fragment d'aquesta conversa on Rosa Regàs treu ferro a la situació actual i diu que els que han passat una guerra saben el que és patir de veritat les conseqüències d'una situació extraordinària. La Rosa Regàs, aquesta magnífica escriptora que tenim a Llofriu, Bon dia, Rosa, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Ens vàrem conèixer, ja ens havien trobat però ens vam conèixer, vàrem fer un especial des de Llofriu, no fa pas gaire, la vàrem poder entrevistar. Avui és un dia diferent, avui és un dia de Sant Jordi, però m'agrada de Déu, un Sant Jordi tan atípic com aquest, Déu-n'hi-do, no? Bueno, això és la vida, no? Eh, no sé per què ens estrenyem tant, sí. És, és molt dolorós per moltíssima gent i, i, i per nosaltres per molts és incòmode, per molts no sabem com arreglar-ho, però és la vida, la vida és així. Mm -hmm. Un dia et passa una cosa, un dia passa una altra. I tota aquesta gent que es queixen i que diuen sembla mentida el que ens ha tocat viure. Jo sempre us dic el mateix, no us ha tocat viure una guerra. Això sí que és dur, això sí que és dur per tothom. Moltes vegades ho hem recordat a la gent, eh? això, de, de, de que ho deia la gent la gent gran. Jo que m'estic fent gran també, ja, els hi, ja, els hi, ja ho començo a dir-ho moltes vegades. Um, uh, uh, hi ha molts llocs al món que estan patint moltíssim per altres coses i no ens han en d'anar compte. Hi ha guerres a molts llocs. La majoria, llocs. De, la majoria, pobres. Vostè com, com ho està vivint? Com ho viu un, un escriptor o una, una escriptora? Bueno, no, jo he vist bé. A mi no, la soledat no m'ha espantat mai. Estic sola a casa meva i no, no m'ha espantat mai. Eh, però de totes maneres també tinc una mica la impressió que també m'ha tocat. Que també m'ha tocat això, encara que estic fent la vida que faig quasi sempre, excepte de viatjar, que jo, jo viatjo molt i vaig... Però molt pel món m'agrada molt viatjar, però excepte això em quedo aquí a casa tranquil·lament i és clar no em puc aixar perquè estic al mig del camp, per tant estic entre camps i boscos i no em puc aixar, però tinc una mica també la sensació que com si m'hagués agafat, però m'hagués agafat i m'hagués envoltat d'una àurea, estic aquí tancada i, i com si res dolent em pogués passar, no sé, és un. És una, una sensació molt rara, crec que l'analitzo la, la, i no sé per què em ve, però eh, hem donat una calma per mirar les coses i per disfrutar-les i ja em diverteixo més dutxant que abans que anava de pressa perquè he d'acabar el meu vestit, perquè he de començar, perquè no? i ara penso que pues, he tingut tot el temps del món per davant. Penso, no sé, ara penso, <ríe> pensa jo de no hi ha pressa. Això no hi ha pressa i em puc mirar i ara les fulles dels arbres estan més grans i abans d'ahir estaven minúscules i m'ho vaig mirant tot i, i em diverteixo més llegint també em diverteixo més perquè perquè no tinc pressa per acabar ni per saber què passa sinó que m'entretinc disfrutant de la, de la pàgina que estic llegint no? No sé. Més temps uh, per llegir uh, més temps per escriure? Uh, no temps El temps... Et dona la sensació de que tens més temps no? i que els dies s'allarguen més i que pots, pots entretenir més fent les coses que abans no t'entretenies perquè vies d'anar amunt i avall i fer i contestar, etc. Però en canvi mires cap enrere i quan penses que ja han passat 40 dies tancats aquí dius com pot ser que hàgim passat ja 40 dies. O sigui que el temps es mostra de, de, de maneres diferents. Un altre dels protagonistes que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell ha estat també l'escriptor Lluís Molines, amb el qual doncs, molts Sant Jordis al carrer Cavallers hem pogut conversar en aquests especials que fèiem des de directe, des de l'exterior de, de la ràdio, eh, per celebrar aquesta dia de Sant Jordi. Enguany no hem pogut sortir al carrer, no hem pogut fer... Uh, com és habitual el programa especial, però igualment volíem comentar amb Lluís Molines la situació actual, sabem una miqueta com es troba, i aquesta, doncs, és, uh, aquest fragment de, de conversa en el qual doncs, en Lluís Molines ens explica com està vivint aquesta situació. I per uh, estar nosaltres una bona estoneta parlant de, de llibres i parlant d'aquest Sant Jordi atípic, que no sé si tu, amb la teva llarga trajectòria, t'havies trobat alguna vegada. Mai, mai. És un Sant Jordi, jo diria a més de típica, jo diria virtual, perquè tot ho tenim de fer d'aquesta manera no? eh, són com monjos de clausura <ríe> llibres. Eh, llibres virtuals, roses virtuals tot és virtual eh, menys mal que aquesta entrevista és telefònica no és virtual però és telefònica eh, tot i que ja m'agradaria fer-la en persona i queda, queda pendent Lluís, eh, com cada Sant Jordi volem parlar amb tu perquè tu també has editat eh, fa poc, ve de fet eh, la mica en Gerard Charles ens ho va comentar l'altre dia a través de la revista La Baix Empordà. Un nou llibre de vivències, mm, un nou llibre de vivències que has publicat, que es diu Tot recordant, i alguna cosa més, que ara no me'n recordo. Sí, sí, home. Eh, o sigui, en el títol i diu Tot recordant, que és el, el títol del programa que faig de la visió Costa Brava des de pa gairebé 20 anys. És vivències, crítica, morbo, humor, i també, per què no?, unes gotes de tendresa, aquest és el títol que hi he volgut donar en els crèdits del llibre. Tu ets especialista, doncs, amb això, humor, crítica, morbo, de tot aquí, eh? Una mica de, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha una mica de tot, i sobretot hi ha records. Records el pròleg que me l'ha fet l'amic Guillem de Ribes, lliberter gironí, i una persona que és dinamitzador cultural, de, de Girona mateix, m'ha fet un llibre, m'ha fet un, un, una introducció, un pròleg, que ell el titula Amarcor, referint-se a referint en aquella pel·lícula d'en que vol dir records, i diu que aquest llibre és la l'Amarcor personal de Lluís Molines. Potser sí, és això, són records entrevistes amb diferents personatges coses molt palaforgellenques sobretot allà coses molt molt d'aquí de Palaforgell de com van començar amb les crítiques i la censura de l'època amb en Bernat Causa fer adiu a la voz de la Costa Brava que fèiem la setmana a Palaforgell que ens acrivillava la censura i bé, hi ha, hi ha moltes anècdotes d'aquest tipus, també de, de periodisme local, que era perillós aquells anys. Unes converses que són, òbviament, molt més llargues i que trobareu a la nostra pàgina web en les properes hores, les podreu recuperar. I un altre dels escriptors de casa nostra que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquest matinal ha estat el bagorenc Miquel Martín, el qual doncs, ha descrit aquest Sant Jordi de molt trist i respecte de comporta porta el confinament, Martín ha tret ferro ho la situació actual personal, remarcant que els escriptors acostumen a portar una vida confinada i, a més a més, ens ha avançat el títol de la seva nova novel·la. Sembla que sí, però encara no som del Ferro, sortirà el juny, una, una novel·la que diu La Gracera, que publica l'editorial Periscosi, eh, que va quedar finalista del Premi Casero l'any passat, que em fa molta il·lusió perquè és una novel·la explicada amb la veu d'un i d'un adolescent la seva vida en aquest entorn que nosaltres coneixem també, que és la bordà entre, entre el mar i, i el bosc. I d'altres protagonistes que han passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquest matí doncs han estat, per exemple, l'escriptor Josep Valls, que escoltarem més tard íntegrament, i també un altre del, dels protagonistes que hem tingut en el matinal de Ràdio Palafrugell ha estat la presència d'Àngel Madrià, director del grup editorial grup Gavarres, que per Sant Jordi de doncs han tret dues noves publicacions emmarcades dins de la col·lecció El Caliu de la memòria. Una és Històries de Josep Pla, que com dèiem doncs, comentarem més tard amb Josep Valls i l'altra doncs, ha estat Històries de frontera. En aquest informatiu eh, us destaquem el fragment d'Àngel Madrià on destaca doncs, que s'ha de tenir en compte el petit comerç, les llibreries de casa nostra perquè estan en una situació molt crítica ja ho estaven les llibreries abans d'aquesta situació i ara doncs, eh, això s'ha agreujat i per tant eh, anima a tothom a que compri llibres a que faci doncs, aquest dispendi a través no de les grans plataformes sinó a través del petit comerç de casa nostra Aquest tema és molt important eh, Ruben? això sí que és important perquè ens carregarem el petit negoci que tenim, hem de comprar he veja el mercat aquí a quelonge. Hem de comprar el mercat. Eh, jo crec que ens falta molt bés mercats i menys mercadeones i ens far diixís però perquè se mantengui. Eh, necessitem moltes llibreries obertes i les grans plataformes jo em sembla que no és una bona, no és una bona consellera. Hem de treballar i hem de fer funcionar els petits negocis que tenim a prop de casa. Doncs aquests fragments d'aquestes converses que us hem ofert amb l'Àngel Madrià, amb la Rosa Regàs, amb en Lluís Molines i també amb en Miquel Martín, els podeu recuperar, com us dèiem, íntegrament a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat i també a les nostres xarxes socials en les properes hores. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Seguim també amb informacions relacionades amb Sant Jordi i és que si us recordeu la Covid-19 ja us ho explicàvem a inicis d'aquesta setmana no aturaria Sant Jordi ni la lectura de l'obra de Josep Pla, que cada any organitza l'Ajuntament de Palafrugell. Enguany, l'àrea de cultura, amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla, han animat la ciutadania a participar en una lectura virtual. D'aquesta manera, des de dilluns, tothom que ha volgut ha pogut participar penjant a les xarxes socials un petit vídeo d'un minut de durada llegint un fragment del llibre de l'obra de l'autor Palafrugellenc, que precisament avui fa 39 anys que va morir. A nivell institucional, a partir de les 10 del matí d'avui a Diada de Sant Jordi, s'han publicat vídeos a les xarxes socials de l'Ajuntament i de l'àrea de cultura de diferents personalitats del món de la cultura i la política catalana. En aquest sentit, ha obert la lectura l'escriptora Laia Aguilar, guanyadora del Premi Josep Pla 2020, i tancaran aquesta lectura aquest vespre Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i de la Fundació Josep Pla, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, també Mari Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, i per últim Quim Torra, el molt honorable la presidenta de la Generalitat de Catalunya a les 8 del vespre farà el tancament d'aquesta lectura virtual. Al llarg del dia, les xarxes socials doncs, de l'Ajuntament també aniran compartint els millors vídeos que la gent hagi publicat des dels seus perfils. Els escollits tindran, a més a més, un obsequi que podran recollir a les instal·lacions del Teatre Municipal un cop s'aixequi el confinament. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, avui dijous 23 d'abril, dia de Sant Jordi, i en aquests moments nosaltres posarem la mirada en una informació que ens porta la policia local de Palafrugell, i és que, si us recordeu ahir, al matinal de Ràdio Palafrugell, conversàvem amb el cap de la policia local en David Puertas, que ens explicava que des de l'inici de l'estat d'alarma la policia de casa nostra ha interposat al voltant de 400 denúncies per saltar-se el confinament. D'aquestes, segons explica David Puertas, només un 7% de les denúncies s'han dirigit a persones de segona residència. D'altra banda, arran de l'aixecament del confinament total, també explica que hi ha hagut un augment de vehicles en els darrers dies a casa nostra. Comencem però amb, explicant els controls a les entrades i sortides del municipi que s'intensifiquen amb l'arribada del cap de setmana i és que David Puertas ha explicat que des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març, en total s'han identificat més de 8.000 persones. Per tant, les 400 denúncies que s'han posat és un percentatge molt baix segons ha volgut remarcar David Puertas, cap de la policia local. Portem de dispositiu i des que hauran començat el 13 d'abril perdó, el 14 de març, uh -huh. eh, hem, hem identificat més de 8.000 persones, eh, més de 8.000 o sigui, apuntades per nosaltres, controlades, això es podia multiplicar per 10, no? I realment, denúncies hem posat, ara mateix estarem, sobre les 400. És un percentatge molt baix. Això vol dir que realment la gent s'està comportant, no? D'altra banda, així com el primer cap de setmana es va detectar molt de moviment cap a les segones residències, amb el pas de les setmanes, aquest fet ha anat a la baixa. En aquest sentit, Puertas ha remarcat que només el 7% de les denúncies que s'han interposat ha estat a persones de segona residència. La veritat és que en fet moltes intervencions, però la realitat és que del total de denúncies que hem posat en aquesta Setmana Santa, aproximadament el 7% era per gent que, que fos de segona residència. Evidentment hi ha gent s'ha pogut enganyar, hi ha gent que no, ha pogut, que no, que no ha pogut localitzar, o hi ha gent que ha sortit a passejar i que no s'ha pogut veure, perquè el municipi és molt gran uh -huh. i nosaltres tenim els, els recursos finits. No? En aquesta línia, l'inspector Palafruigellenc també ha apuntat que la Setmana Santa va ser un període tranquil, malgrat les 140 denúncies que es van posar, no es va tema el, no haver-hi el temut repunt de moviment pels quatre dies festius. El que està molt clar que sí que ens ha entrat gent, eh? vull dir, està clar que ens ha vingut gent i que no s'han pogut controlar, perquè és impossible, hi ha, hi ha moltes hores per passar, hi ha molts de camins, hi ha molts de llocs, no? I, però la veritat és que per no nostra, dintre dels dispositius que s'han fet i dintre dels controls, hem identificat a molta gent que, que, que no és d'aquí de, de fugir que ve de fora, però, però la veritat és que, per nosaltres, la, la situació, la situació que han tingut, és que ha estat bé, vull dir, que, que, que no han tingut, una, com altres llocs, no? que sí que és veritat que hem tingut una, una aglomeració de gent molt important i que aquí ha vingut de fora. Ha passat aquesta setmana. Aquí hem tingut gent que ha vingut, en algun cas s'ha localitzat, i nosaltres no? però no ha sigut aquella aglomeració. I precisament després de Setmana Santa, recordem que es va decretar que alguns treballadors no essencials també podien tornar als seus llocs de feina. La percepció és que aquest fet ha provocat que hi hagi més moviments de vehicles i David Puertas confirmava aquesta sensació amb les dades de les càmeres de vídeo vigilància a les entrades de Palafrugell. És molt curiós perquè a, a la corba, ara aquesta setmana, la, el moviment de vehicles ha tornat a la mateixa, no som al mateix número de, de la setmana pre-confinament total, no?, per dir-ho. Això vol dir que, que, que hem tornat a la mateixa activitat que estàvem allà i que fins tot ha pujat una mica més, no?, perquè realment ara ha més gent que es mou, o que estan a treballar i tal. I, i, I sí que és veritat, vull dir, que nosaltres hem de més moviment, evidentment no tenim els col·lapses que es generaven al municipi puntualment, per, sobretot pel tema de, pel tema dels col·legis, no? I, però, però sí que hi ha més moviment, més gent, més gent que està treballant, més que va ocupar, sobretot pel matí, i sí que, que per la tarda afluixa molt i llavors tornem a tenir una normalitat i aquí també no? la gent respecta molt... El, el, del confinament. Així doncs, segons el cap de la policia, s'ha tornat a una circulació a les entrades i sortides del municipi, un xic superior al de la que hi havia la setmana abans del confinament total. En d'altra banda, el següent repte per a la policia serà el desconfinament progressiu de la població. En aquest sentit, des del cos policial asseguren que, com fins ara, la majoria de veïns i veïnes compliran amb les indicacions. No obstant això, en aquestes sis setmanes Puertas explica que han detingut tres persones per desobediència, és a dir, per saltar-se el confinament de forma reiterada i, en algun cas, fins i tot se l'ha enxampat fins a cinc, en cinc ocasions, trencant l'estat d'alarma. Les detencions, en aquest cas, portem tres, i ara mateix no, no vaig errat, totes per, per desobediència. I, i què se'l fa això, bàsicament? En un moment que se l'ha denunciat diverses vegades, nosaltres tenim constància de les vegades que s'ha denunciat, fem la comprovació de i quan sabem que són dos, tres, quatre vegades, en alguns casos, cinc, doncs se'l detén o bé se denuncia penalment, no? en funció de les circumstàncies. Així doncs, més enllà de casos puntuals, com la festa que es va produir en un domicili del carrer Tarongeta la setmana passada, en la que es van denunciar vuit persones, des de la policia local de Palafrugell, estan satisfets amb el comportament de la població i també amb les dades que estan donant les càmeres de videovigilància i també altres aparells electrònics que han fet servir, com per exemple la utilització de drons per controlar el moviment de persones en punts de més difícil accés, com són les platges i les cales de casa nostra. Soprepassat sí. l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous 23 d'abril, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que arran de les tempestes dels darrers dies els nuclis de Fuixà, Rupià per la Vall i Ultramort s'han quedat sense aigua potable. Tal i com informa l'empresa Sorea, encarregada de prestar el servei, una avaria, la principal captació d'aigua de la Mancomunitat, l'ha deixat ocupada. L'empresa, malgrat que ha habilitat una font d'aigua alternativa per prevenció, recomana no consumir-la. Per tant, actualment l'aigua de la xeta no és apta pel consum, és a dir, per beure o cuinar. Sí que es pot utilitzar, en canvi, per dutxar-se i rentar els plats o la roba. Tornarem ara cap a casa nostra i com us dèiem a l'inici d'aquest informatiu, en la informació que, basada en Sant Jordi i les entrevistes que us havíem ofert al llarg d'aquest matí, a continuació recuperarem l'entrevista amb l'escriptor Josep Pepalls, que ha estat l'autor del sisè volum de la col·lecció El Caleu de la memòria, històries de Josep Pla. Us deixem amb aquesta conversa amb l'escriptor a l'empordanès Josep Valls. I en aquest matinal de Ràdio Palafrugell d'avui de Sant Jordi seguirem doncs, parlant amb escriptors de la nostra zona eh, per parlar doncs, també, en aquest cas, amb Josep Valls, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Bon dia, tinguem. Doncs, Josep, gràcies per atendre la nostra trucada i amb vostè doncs, parlarem d'aquest nou recull enfocat amb l'escriptor més nostrat eh, de, del nostre municipi, com és... <ríe> Del país, ja ho podem dir així, no? No, no cal que... que... El millor prosista del segle XX. Doncs eh, amb això, amb el, amb el millor prosista del segle XX del nostre país, com ens diuen Josep Valls, el nostre convidat d'avui, doncs, parlarem d'aquest nou recull que l'editorial Gavarras eh, ha fet en aquest alcaliu de la memòria, en aquest cas Històries de Josep Pla, una, una edició que ha sortit doncs fa ben poc eh, a la llum i que malauradament doncs no podem trobar avui als carrers de forma normal per Sant Jordi, però que sí que doncs, l'editorial Gavarres ho posa a disposició a través de, de, les, de les línies d'internet. Nosaltres doncs, volem començar a comentar-ho amb Josep Valls perquè ens expliqui una miqueta més doncs, què podrà trobar la gent en aquest, en aquest recull de, de Josep Pla d'altres publicacions eh? dir, novetat, novetat, eh, no n'hi ha pas gaire mm -hmm. és, és una posada al dia passa que ho hem arreglat molt amb aquests de, de l'editorial Gavarres i eh, així com els altres llibres els havíem publicat eh, seguint un calendari que era una espècie de diari intermitent aquest ho hem fet per temes que ens sembla que va molt més bé mm -hmm. ha quedat molt guapo, eh? Vull, amb fotos grosses, l'altre no n hi havia ni una eh, i amb aquests de les Gavarres han fet una edició perfecta, vaja la veritat és que sí, hem pogut veure algunes imatges i la, la veritat és que les fotografies que il·lustren doncs, aquest recull doncs, estan també molt bé, eh, donen un, aquest valor afegit en aquesta nova recull al voltant de, de Josep Pla. Eh, avui, precisament, eh, Josep doncs, es commemora també el 39 è aniversari de la mort de, de l'escriptor eh, i, per tant, doncs, també no estava mai de més parlar de Josep Pla però en un dia com avui que a més a més és Sant Jordi doncs eh, és, és eh, se n'ha de parlar, sí o sí Sí, sí, sí, sí. i és curiós, eh? vull dir que es morís el dia de Sant Jordi mm. però curiós no és la paraula però dir, és, és asimptomàtic no? que, es, que es morís el dia de Sant Jordi del llibre mm -hmm. eh? Uh, Josep, uh, per la gent que ens estigui escoltant i que poder no, no conegui la seva història una miqueta, expliquem-li perquè hem de, li hem de dir doncs, que uh, vostè va coincidir amb Josep Pla uh, en, el, en el motel d'Empordà doncs, uh, del qual vostè treballava, oi? Sí, sí, sí va ser l'any 73 a finals del 73 un dia casualment va venir amb, amb en Ramon Sala que em va proposar que uh, llavors venien de suïssa venint de França, vaja, venint de Suïssa, i en Sala havia d'anar a Castellfollit, i va deixar el senyor Pla Figueres, va dir, aquí li donaran dinar, i, i llavores ja demana un taxi per anar pa a Palaforgell. I aquell dia que teníem el menjador ple al restaurant, al motel, el senyor mercader, que volia, Pla volia que algun és a seure allà per parlar, el senyor mercader no hi podia anar, no hi podia anar ningú perquè hi havia molt, molt de moviment al menjador, jo era el despatx, jo, jo portava els contes, mm -hmm. i es esclar, els contes, si no els arregles avui, els arregles demà. El proveïdor, si no el pagues avui, el pagues de demà. El client, si no l'hi escrius avui, l'hi escrius demà. I vaig anar a la taula i, bueno, aquell dia se'n va obrir el cel. Eh? I no m'ho pensat mai, perquè jo, el meu pare, ja em feia llegir Pla quan era petit, amb el destino. Em feia llegir les, les cròniques de Josep Pla i les contàvem el meu pare. El mm. pare em va, em va donar el gust de llegir, diríem, i el senyor Pla em va donar el gust d'escriure's. Bueno, I de casualitat, no, aquesta, que li toqués doncs, anar a la taula de Josep Pla aquell dia? Sí, i llavors això es va multiplicar, i cada dia més, cada dia més, cada dia més. Eh? Mm -hmm. Malgrat que que no es tracta de, de, de res novadors al voltant de la història de Josep Pla, en aquest cas sí que s'enfoca més en aquesta part final no, de la vida, no tant la part de, de cronista, de, de, de viatjant... No, no, no, jo el, el vaig conèixer quan ja necessitava algú al costat, el senyor Pla, eh? i... E, claro, se comportava, diria, mas se comportava mais bem, porque, sabe, se quer não pode ir dar, pode ir a sem coche ou sem companhia, não? Porque ele portava daqui, de lá, um bolia, alhá um bolia. Uh -huh. Uh, estem doncs, celebrent aquest Sant Jordi un atípic totalment molts doncs, de nosaltres hem d'estar a casa confinats uh, amb aquesta publicació que, que doncs, ha sortit ara fa unes setmanes doncs, es vol donar doncs, aquest nou recull amb aquest valor afegit d'aquestes imatges també um, com ha estat el, el treball que heu fet, en què heu volgut enfocar-ho més per, per donar aquest valor afegit més enllà de les imatges també. Sí, sí, perquè amb, amb l'Àngel Madrià, l'editor, vàrem parlar que, que estaria bé... Perquè, esclar, el llibre seguint el calendari havia un pupurri, no? Avui érem a Figueres, demà érem a Prada de Conflent, demà passat érem a Girona, no? I, i vam dir que poder seria més bé eh, eh, situar-lo en escenaris concrets i que tot el, tot el recull de capítols, diríem, fos d'un escenari concret. I han fet sol el motel Empordà, a sota la campana del Mas amb l'estament clarical que això jo el destacaria perquè és, és el que hi vaig passar més bé és que jo havia estudiat al seminari també mm -hmm. de Girona, volia ser capellà però al final no en vaig ser mm -hmm. I, i el pla tenia, el senyor Pla tenia interès en parlar amb capellans i li vaig portar on eh, Jesús Calm, que ara precisament és el, el rector del meu poble de Sant Julio de Pallarols eh, li vaig portar el senyor mossèn Mude, Modest Prats el doctor de Minastella que, era eh, que havia sigut rector del seminari de Girona i amb aquests Bueno, la cosa multiplicava era, era, era un entusiasme era per mi tot allò Clar, eren, eren antiga gent que jo coneixia i que els encarava <laughs> el senyor mm -hmm. I... en una situació normal Josep, eh, suposo que ja que haguéssiu presentat el, el, el recull aquí a, a casa nostra i a la fundació ja teníem hora per, per fer-ho la fundació mm -hmm. ja teníem hora i ja teníem hora i dia, el teníem també per Figueres el teníem també per aquí a Sant Feliz o Pallarols i... però mira tot el aire això mm -hmm. No això... les, circumstàncies, les circumstàncies manen, i ara penso que manen més que mai. Mm. Com a, també per ser una la, estem en aquests dies que estem parlant amb, amb la gent, doncs, també volem saber una miqueta com estan vivint aquesta situació. Uh, vostè com a escriptor, com, com, com ho veu, com ho viu també, i com està passant el, els dies? Mira, com ho veig, no ho sé, perquè el uh, més, més pipat de dones que no saps com ni quan acabarà tot això. Mm. I, però de feina ja en tinc soc cura de jornal, encara em falten hores ja? entre llegir, a escriure, tinc un piano tinc un hora de 400 metres quadrats aquí a casa I, i parlar amb amics i escriure doncs es passa el dia ràpidament ràpidament. mirar les notícies una vegada al dia i prou, a TV3 i prou la vista és que en aquests dies poder hi ha molta informació eh, i per tant a vegades també val una mica racionar-la una... hi ha massa, hi ha massa Josep, per acabar, eh, recordem aquest llibre ja, ja es pot trobar a la venda eh, fins i tot nosaltres després parlarem amb l'Àngel Madrià i que, que el tenim voltant per aquí per la comarca ens ha dit i per tant doncs eh, es pot trobar a la venda eh, a través d'internet de, de, de, del grup gavarras.cat i no sé quina recomanació feu a la gent que ens estigui escoltant també per, per acabar-los d'animar eh, a, a adquirir aquest llibre Doncs pues mira que sortirà, sortirà la imatge del senyor Blà que no és la que no és la, la pública, diríem, és, sinó que és un pla íntim, no, de tu a tu, perquè jo sempre he dit que no hi ha res que s'assembli més en un confessionari que un cotxe a l'hivern, a la nit, amb la calefacció posada. I més d'una i dues i tres vegades havia anat de Figueres a Palapurgell, a Llufriu, a la nit, amb el cotxe, amb la calefacció posada. I allà era el moment de les confidències. De confidències aquestes n'hi han unes quantes. Han, eh, i el, el senyor Plan penso tal com era eh, com a persona, no? Vull dir... Això sí, parlava com escrivia, vull dir, el parlar i l'escriure semblen molt, mm -hmm. però aquestes confidències que, que no feia ningú, al final de la seva vida les devia voler fer amb algú i mira, em va a tocar a mi, per sort, i gràcies a, a ell. Mm -hmm. I les circumstàncies, clar, i, i, a, i a la gent del mot, el que em deixaven fer, clar. Doncs aquestes curiositats i aquestes confidències les podeu trobar en aquest eh, recull, el volum número 6 de el Caliu de la Memòria, Històries de Josep Pla. Avui hem parlat amb Josep Valls, el qual doncs, esperem que el puguem veure ben aviat per aquí, per casa nostra, presentant amb la Fundació Josep Pla aquest nou recull. Veurem com, com evolucionarà la situació, però esperem que sigui ben aviat. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a vostès. Bon dia, bon dia. Molt bon sant, Jordi. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrigill d'avui dijous 23 d'abril, centrat bàsicament en la informació relacionada amb Sant Jordi, però nosaltres doncs, us recordem que a continuació... Podeu seguir tota l'actualitat del nostre municipi i de la comarca a través de radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. També us recordem que totes aquestes entrevistes que hem mantingut al llarg de tot el matí les podreu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.